népszavazáson, vagy mi a, hát a népszavazásnak csúfolt propagandisztikus zely, hülyének nézésen. De ebbe talán nem is kell belemennünk különösebben. Nem hiszem, hogy ijesztően nagy viták lennének a hallgatóság és közöttünk ebben a témában. Én sem hiszem, hogy ezt ez a képet mindenkinek beültetném a fejébe, hát ha, hát ha ettől valamivel rosszabb lesz, hogy csak azt képzeljék el, hogyha esetleg a, a választáson nyernek a Fidesznek kedvező a népszavazáson nyerek hogy videsznek kedvező válaszok, akkor lehet, hogy úgy kelünk fel hétfőn, hogy Orbán Viktor már átműtötték óvodás kislányá. Ezt semmiképpen nem akarjuk. Hát semmiképpen nem, de ez hogy lehetne elérni? Már kíváncsi vagyok erre a szenárióra. Hát nézd, azt mondják, hogy gyerekeket átműtik az évé. Más nem művé, meg ilyesmi. Szerintem egyértelmű, hogy egy a hülyeséget kizárólag a saját maguk iránt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 És hogy kire ne. De én ünnepélyesen kivonom magam ebből a se hús, se hal tocsadékosságból, és én azt mondom, hogy ha például úgy akartuk szavazni, hogy én fogok szavazni, akkor ne a Fideszre szavazzatok. Ne ezt én is hajlandó vagyok ilyeneket kijelenteni. Mondjuk ezzel még azért mindig eléggé nyitva hagytam. Úgy pontosítok, hogy, a, hogy mindenképpen a két nagy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 propaganda fél óránk, egy percbe sűrítve. Most én közben tényleg csak félszemmel miközben azon elmélkedem, hogy négy éve mondtam-e, hogyha nem azok nyernek, akiket szeretném, hogy nyerjenek, akkor emigrálok, mert ha nem mondtam, akkor most fogom először mondani. De közben félszemmel azt figyelem, hogy Macska, aki az ebédlőasztalon grasszál, az rámente már a sütire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 meg nem lehetett sms küldeni. Az már eleve egy másik kérdés, hogy az ehhez csatlakozó kérdés, hogy, hogy az antikvitásnak a, a világképe az tök más, mint miénk. A jó múltkorában néztem utána annak, mert szembe jött egy, egy írás arról, hogy, hogy a pitagorasztételt azt tulajdonképpen a mezopotámiaiak, a perzsák már pitagorasz előtt ismerték, és hogy ennek vannak régészeti nyomai, Amennyiben ilyen kiégetett agyak táblák, amilyen alkalmazza tételt magát. De hogy az európai gondolkodás az, az, ami, ami Pitagorsz nyom, és akkor hogy Pitagorasz mégis hol született, mert az, ha az, hogy valaki görög volt az antikvitásban, hát az nem, nem jelent semmit, vagy a görög kultúrköröz tartozott. Nos, Pitagorasznak a Számosz nevű szigetéhez a legközelebb valamelyik török város van, de nem Konstantinápoly, hanem annál ázsiai egyébként. eleve egy nagy térről beszélünk, amit itt be lehetett utazgatni, hogyha az embernek egyetlen nem volt lehetősége utazni plusz bízottabb, hogy fél nem süllyed el hajóval együtt. Aztán Rómában már volt nyaralás, de ott marha kellett lenni, plusz ehhez adottságként azért ott kell, kezeln, ott kell tudnunk azt, hogy, hogy a légióknak gyors mozgása miatt Rómának voltak útjai. Mi itt a birodalom szétesik, ez az úthálózat is elkezd romlani, onnantól kezdve ez nem adott, plusz, plusz a középkornak, hát, hogy is nagyon nem volt sajátja az utazás úgy általában véve, Céllelvű dolgok ott is voltak, hogy az ember nemes volt, és nagyon szeretett volna x nap bűnbocsánatot, akkor elment valamik egy helyre. De mi volt a nyaralás Rómában? Vagy az hogy nézett ki? Lementél a partra, vagy felhúzottál a városból a vidéki birtokodra, ahol nem volt olyan dögmeleg, mint az épített környezetben. Aha. És akkor konkrétan strandoltak a rómaiak? Igen, kb. Vagy ültek a fákárnyékában, és itt a vízzel kevert bort, mint a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 Nem, de azokkal a népekkel leve nem számolunk, hiszen ők, ők munkás dolgos népek voltak, a szabadság, az meg majd egy későbbi találmány. Plusz egyébként valószínűleg olyan sem volt, hogy valaki halászként dolgozik az év, nem tudom én, ötvenegy hetében, és utána eljár az Alpokba hegyet mászni, ez egy modern koncepció. Igen. De egyébként ez már nagyon elkanyarodás, de a a, cented, a halászok, azok rabszolgák voltak? Nem feltétlenül rabszolgák, de... De, de, de, ha szabad ember volt, akkor sem volt szabadsága. Jó, az, me meg, nem, az meg kell valamikor a pénzt uh, arra egy hétre, amikor ő az alpok hágóit há, hódítja meg. Ezt értem. És nyalja az öcci égkrémet. Csak azon gondolkodtam, hogy valóban lehetette volna egyáltalán rabszolgákat tengerhajózásra alkalmazni, és úgy képzelném, hogy nyilván evezni igen, de...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 az legalábbis valamiféle szabadság rend. Az nem, nem volt a tulajdon a, a gazdájának, ahogy a rabszolga. Nem, azt csendesen küzdött az önfenntartásért mondjuk. Igen, hát az kvázi ilyen, annak a hűbér volt, nem? A rendszer ne hozzuk be, azok az a Jó, hát azt tudom, de, hogy ez rossz a kifejezés, de olyasmi. Tehát, hogy nem volt a tulajdon a, a környék urának, de neki szállított be. Ö, igen, igen, igen, igen. Illetve hát ö, számom is adatom nincsen, de azt hiszem, hogy a társadalmi komolyítás egyébként a római birodalomban sem volt én igazán komoly. Hát a nullát közelítette. Néha egy-egy rabszolgát felszabadítottak. a katonának, és akkor a kis összes a pénzedből vettél birtokot. Ja, igen. Na jó, bocsánat a kitérőért, szóval a Rómában alapvetően azért leginkább csak zarándoklat volt, meg elhúzódás a meleg elől. Igen, aztán a középkorban megint csak zarándoklat volt, plusz addigra kitaláltuk öszt a remek dolgot, hogy jobb meg minden, a társadalom nagyobb része az, az helyhez volt kötve, plusz hát nem voltak utak, és nem volt infrastruktúra. A 16. századtól beszélhetünk mondjuk utazásról. <gül> Business trippek voltak? trippek voltak, mondjuk nem úgy, mint most, tehát nem az volt, hogy a CO-t felrakták a szekérre, hanem hogy az ember elvégezte a c a inaskodást, megcsinálta a kis mester munkáját, majd pedig, vagy, vagy tanult az egyetemen, majd pedig e, peregrináció következett, ami az elmegyek valahová máshová ott is tanulni valamit. E, így hozta haza. Hát egyébként most kéne számot tudnom, 1700-asokban, de nem akarok hülyeséget mondani, tehát ezt kezeljük zárójelben, és nem mondtam számot. Mondjuk e, Mistóth Vörösi Kismiklózs Magyarországra, vagy az első nagy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 De akkor hát van szó. Mindenképpen nézd meg, nagyon szórakoztató, ilyen kis íze, romantikus limonádé. Uh, plusz rendkívül jó érzés az, hogy tisztességben megőszült konzervatív férfi emberek uh, háborodnak fel az, ahogy. Össze, összenégerezték a 19. századot. Most Én... ki nem szarja le, ez egy fantazi. Aha.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 Jóházból való nemes úrfiak elmennek egy európai körúdra, hogy megtapasztalják a világot. Tehát lát, látnak egy-két műkincset ö, Olaszországban, nyilván kurváznak Nápolyban, ö, megnyalják valamelyik épületet Görögországban, és esetleg még megtapogatnak egy múmiát Egyiptomban is, majd pedig hazamennek, és annatok az ők világfiak, és beülnek fenntartani a brit világbirodalmat valami hivatalba, vagy vezetik a birtokukat. Uh -huh. de tették mindezt úgy egyébként, hogy mellettük tutor mentor, uh, tor mentor inszeminátor, mindenféle torvégű ember, meg szolgákhada, meg hasonlók. Tehát tulajdonképpen a helyi társadalmi viszonyokat mondjuk nem tapasztalták meg. Uh, ellenben rájuk már kiépült valami turizmus jellegű ipar, plusz ez már turizmus volt, nem pedig business travel, mint a, mint a peregrináció. Aha, tehát hogy lényegében azért mentek, hogy világot lássanak.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 egy magyar nemesnek. Hát Figyelj, ezeket ne, nem szokták így feltétlenül kiemelni a tananyagban, de legalább két olyan híres író van, akinek a nagyapja szerecsen volt. Melyik kettő az? Egyik sem magyar irodalom. Ja, értem. Egy orosz és egy francia tippel Tolstói. Nem, nem, nem erős, de nem. Jó, ez a, a... francia volt, meg mi mondja még az orosz is? Igen, igen, legyél szíves. Nem, nem, nem tippelek, nem tudom. Egyébként düma és Puskin. Ó, tényleg Puskinnak fekete volt az a apukája, nagyapukája? pukája. hiszem a pukája. Dümay meg még, még extrább, mert fekete kapitány. vagy lovassági kapitány volt a kedves nagyapa. Értem. Na jó, szóval, hogy akkor megérkeztünk ide a 19. századba,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 a Monariának az elsődleges fürdő központjába, aki a térképen keresi, most Opatia nevén találja a Horvát, horvát, azt hiszem, horvát partokon. Az olvasmány élményeimből nekem valahogy az jött le, de aztán, na mindegy nekem az jött le, hogy ekkoriban az utazások elsődleges célja, vagy a leggyakoribb célja az valamilyen egészségügyi cél volt. Vagy fürdő, ami jót tesz a nem tudom minek,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 Egyébként Abáziát most kiemeltem, mert az, az van tengerparton, de hát vannak ennél mondjuk várókodóbb nevű helyek is, Baden-Badennek a nevébe is annyiszor, belírták a németek, hányszor nem szégyelték, hogy miről szól a hely. Mi <gül> az fürdőt jelent. Vagy valami ilyesmit. Fürdeni azt hiszem, de vagy fürdő. Nem beszélek németül sajnos, de az egészen biztos, hogy a szó az ez. És akkor a 20. század elején kezd el leszivárogni ez.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 Egy kiállításon olvastam tizenakárhány éve valami is, volt a mondás, hogy ja, mert, hogy izé, kezdetek kezdetén nehéz egyet venni, mert ki kell számolni, hogy hány kilométer, akkor sorbáll a paraszt, a vasutas úr kiszámolja azt, hogy 48 kilométer, azt felszorozza a tarifával, meg a minden szírszarral, és a végén megírja életet, és ehhez képest kialakítottak egy ilyen háromzónás dolgot Magyarországon belül, és azt mondtam, hogy az a cél, hogy a Brassó Júri aztán is, hogyha úgy gondolja, hogy a friss divatra vágyik, akkor budapest sem menjen kalapot venni. És ezt, ezt meg tudja oldani, úgy, hogy ne kelljen fél napot csorbálni, ezért az Istenverté egyért. És csak annyi a lábjegyzet, hogy nem Betlen Gábor, hanem Baros Gábor volt. Baros Gábor, jó Isten, mert Betlen Gábor fejedelem volt. Ú, uh, meg fagyott halakkal. Jó, hát én is csak azért vagyok ilyen okos, mert mivel én nem beszéltem, be tudtam írni a Google-be a kifejezést. egy cseppet.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 kádárkori dolgokat találunk, amit a gyárban lopott dolgokból építettek fel. Ez volt a régi ártér. És ahol a régebbi épületek vannak, ott volt valójában a falu. Ezeket a, ezt a régi árteret, vagy ezt a régi bocsóras területet kiszárították. Parasztokat kiebrudálták, hogy ne legyen már itt barha úri közönségnek a azére, szégyenére. És, és átalakult egy lakosság funkciós a többi cserével együtt Egyébként több lépcsőben a magyar nyerelóhelyé, vagy az egyik magyar nyerelóhelyé. Én személyes érintettsége okán a Szentendrei szigeten található nyal kapcsolatban rendelkezem némi helytörténeti információval, és az tulajdonképpen érdekes, mert a Szentendrei szigeten három nagyobb település van, Sziget, Monastor, Magyar és tahitót -falu. na jó, meg kisoroszi akkor négy. É, és a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 amiért az egészet elmeséltem, hogy, hogy abszolút az első nyaralót a Szentendrei-szigetens urányban egy tanítónő vásárolta. Tehát hogy ott már az, az már abszolút nem volt egy ilyen felsőosztályi privilégium. És aztán tudom én, a horányi meteortelep, amit szerintem sokan ismernek Budapesten, és ami lényegében a, hát egy ilyen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 Na most hirtelen akartam mondani, és menőnek akartam látni, hogy ez eszembe jutott, de nem a eszembe. A kolonit sétányra, hogy, hogy egy ilyen hirtelen időugrással hozzam ide a, a Csepeli partot. Szóval, hogy amikor beköszöntött a szocializmus, akkor ott egyebek mellett az is kvázi kormányprogrammá vált, hogy nyaraljanak a munkások.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 így van. Így van, ekkor ponosodott meg a telekultúra, de azért ekkor volt már az is egyre gyakoribb, hogy Jugoszláviában, meg Bulgáriában járt a nagy érdemű nyaralni. Viszont én még bedobnék ide gyorsan két évszámot, mert, mert fontosnak tartom, hogy itt legyen. Az egyik az 1923, és ez az kötődik. A 1900-es évek végétől már volt szó Svájcban, ahol azért egy viszonylag hosszú polgári hagyomány van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 Szóval 1963 óta van utazási iroda, vagy az éppen vagy a látó vannak legalábbis. Ez pont a Neckerman, mert erre találtam számot, de akkor gondolom, hogy ez valahogy ott azon az 50 60 évek környékén lehet ez. Hát plusz ez a tömegesedés, hát amikor a, a, arra a, a, igen. a amikor a német ABC-ben vagy a, a jóval sokkal később persze, a Miskolci centrumáruházban, vagy a azért a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 Igen, én nézem azt, hogy mikor, mikor voltam én először ö, repülőn, azt tudom, hogy munka volt már. 2008. március 4-e, kérek szívesen. Az Origo külsős újságírójaként kiküldetésbe kerültem Cürikbe, Wow. És most el előszedtem egy, egy akkori fotót, ak akkor nyílt meg, vagy akkor, akkor kezdték el promotálni, hogy nekik van, van Czürikben egy mérnöki bázisuk a Googlenek. nek Bármint a Google, igen, ez a Google Cüriki. Igen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 Igen, és ha jól emlékszem, bár én nem voltam ott, csak a képeket láttam, de hogy ott voltak ilyen városi biciklik, fehérek voltak, és Google felirat volt rajtuk, és bármelyik dolgozó felpattanhatott rá. Igen. ima ször. Akkor, hát, akkoriban hihetetlenül jó volt egyébként a Googlenak a PR-je. Most ez is, hogy elmúlt. Az csúnya igen. Na de vissza az utazásokhoz, szóval, hogy abból a bizonyos nagyon drága úri passzióból, aztán tömeg szórakozás lett, amikor megjelentek a fapados légitársaságok. De szonnal jött? Melyik részéről a világnak? Amerikában találták fel természetesen a hi, nagy levegő, nem emlékszem a nevére, van, hogy akármi légitársaság volt az első ilyen 49-ben, ami regionális volt, tehát hogy Kalifornián belül lehetett felrepkedni. És utána 71-ben volt egy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 míg polgáron mondjuk megállt a volán, és le lehetett rázni a lábadat, ami addig hát tulajdonképpen egy űrhajós, vagy egy fáraónak a lábtartásában tartózkodott az elmúlt egy órában, addig a fapodos öpülőgép ezt nem teszi meg a kedvedért. Értem. Közben kigugliztem, és ez a bizonyos első fapados az a Pacific Southwest Airlines volt, ami a dél és észak-kaliforniát kötötte össze.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 azt gondolnám, hogy ha most van is fapados járat a két kontinens között, azért ott már adnak enni, nem? Valamit. Valamit biztosan. Vagy legalábbis lehet venni szendvicset. Egyébként szerintem, ha Mr. Ryanért megkérdeznéd, akkor simán azt mondja, hogy ez 11 órát fél lábon ki lehet bírni ával. <gül> <gül> És fáradjanak kicsit há hátrébb, ahogy ezt szintén a volánon tanultam. Hát ott hátul még meg lehet tartani egy parasztlakodalmat. <gül>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 Más kérdés, hogy ez a, a 3D-s amit, amit ott megjósoltak, az nem jött be, de mondjuk a mikro három, háromnegyedes rendszerei azok piszok jók voltak. Mikro négy-harmados, nem? Négy-harmados igen. Este durván leítottak minket egy olyan pincében, ahol elfér 200 ember, és egy rockbanda elkezdte játszani a, a Chuck Berry-t, és időnként ruhát váltottak, és a végén eljutottunk nagyjából a kis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 menüt kikapcsoljam, ami arra utal, hogy ő adatot forgalmazhatna, hogyha nem a hátelenoron van rajta. És becsületem legyen mondva, az összes ilyen pontot meg is találtam egy kivételével, ezért két nap alatt a telefon valahogyan elforgalmazott, 12.000 forint értékű adatot. Nem volt teljesen őszinte a masolyam, amikor megérkeztem és közöltem, hogy akkor ezt most ki kéne fizetni. Mondom, ez három telefon telefonszámlám akkoriban.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 de hogy ez nem sokkal értelmesebb, mint a própénzbeledobálása a... Trévik útba? A, a Trévik útba. Hát figyelj, igen, egyfelől értelek, és valóban ahány cikket és tanulmány abstraktot elolvastam most erről, mármint a szelfiről, a szelfinek a szociálpszichológiájáról, az mind azzal kezdődött, hogy ez a nagyon népszerű művelet, ami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 Hogy én itt vagyok, az azt mutatja meg, hogy én itt vagyok. Hát így van. Pontosan ez a kérdés. Tehát lefotózni a Kolosszéumot, az egy kép a Kolosszéumról. Ilyen kép nagyon sok van, de olyan kép, ahol én vagyok a Kolosszéumban, olyan egy van, vagy szóval kevesebb, sokkal. Tehát ezzel ami tesszük egy... egyedivé azt a képet. Ami a... nekem egy tökéletesen érdektelen nézőpont. Tehát ez, ez egy, én ez egy kizárólag neked érdekes képet gyárt, az, ami tudom, hogy a célja ennek.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 tel kell tehetség, vagy legalábbis speciális képességek, ami nem mindenkinek van feltétlenül, de egy szelfit ezt mindenki tud készíteni, és meg tudja keresni a, a szelfinek a, hát attól mindenképpen egyedi nézőpontját, hogy én is ott vagyok a képen. Igen, de ennek csak te vagy a fogyasztója, ennek a kétnek. Igen, igen, de nem is másra van, pontosabban, meg na jó, nem is, mert nem feltétlenül csak én vagyok a fogyasztója, mert amikor viszont kiteszem a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 Kontextusba is teszi azt az én utazásomat az én ismerőseim számára, már ha én ezt akarom. Szóval, mm -hmm. és akkor itt azt mondják, hogy az okosok, hogy ez hogy egyfajta ilyen kommunikációs forma, vagy ilyen formanyelv is a selfie tulajdonképpen emiatt aztán, hogy ez egyfajta ilyen történetmesélés is, a, amikor utazunk és szelfiket csinálunk, akkor belemeséljük magunkat abba, az, abba a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 Tehát talán még, hogyha egy béiszbólmeccsen kéred meg a barátnőt kezét, az egy kicsit égőbb, de ebben sem vagyok teljesen biztos. Nem, szerintem a pízai feldetrony az még, még égőbb. És ennek, ennek ellenére minden nap emberek százai csinálják meg ezt a fotót, és úgy gondolják, hogy passza meg, micsoda ötletem volt. Hát tudod, de ez kicsit tényleg olyan, mint az, hogy, hogy ö, emberek százai éneklik el egy karaokibárban az abbától a csikititát, az is Igen, ugyanannak a dolognak az ismételgetése. Rendes, Még... becsületes, tisztességesen bevaszott emberek csinálnak valamit saját szórakozásukra. Az okés, de amikor körbenézel, látod, hogy melletted másik 80 darab turista pont ugyanazt csinálja, amit te. És nincs benned annyi önreflekció, hogy azt mondjad, hogy elképzelhető, hogy ez a poén már lejárt. Az menthetetlen. Tehát, hogy annyi ártér van, amit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 belemorfolnák az arcomat a Monalizába. És akkor ez nem Jön egy rossz vicc. Igen, de hogy ez, ez nem arról szól szerintem, amikor az emberek megtartják a tornyot a képen, hogy uh, ú, de eredeti viccet találtam ki, hanem pont arról szól, hogy én is, én ott voltam, megcsináltam. Been there,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 De ugye nem, hát ennek, ennek nincs olyan nagy költsége már úgy értem, hogy sem forrás sem karbon költsége nincsen, hogy ilyen sok felesleges fotó készül. De valamennyi van, de ez, ez, ez hát nem valamennyi, de nem olyan, amit bele akarok menni. Nem olyan vészes. Most valahol épp azt olvastam, ez már egy kicsit nem is a szelfiről szól majd oda visszakanyarodunk, de hogy a, hogy a turizmus felelős az emberiség dioxid kibocsátásának az 5,2%-áért. Szívesen elmondom, hogy hol olvastad az adásnaplunkban. Na, tessék, ráadásul. És hogy ö, azon gondolkodtam, hogy hát ez attól függ, honnan nézzük, szerintem nem olyan sok, de az mindenképpen igaz, hogyha mindenki abba hagyná a tehelynevést, akkor egyáltalán nem lenne probléma az utazás. Ö, mondom, hogy honnan nézed szerintem. De akkor előtte mondok még két-három számot, ö, és akkor átléptük ezt a selfish dolgot.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 Szerintem, szerintem annál többet is. Tehát, szerintem be tudnánk borítani vele a magyar kilenc négyzetkilométert. És legyen, rakhatnánk kötésbe és mondjuk két rétegben. <há> igen. Így. Igen. Jó, Jó szóval ezek a, a számok felcsuk, magas számok. A stadionban, és alul vagy felül. Önmagában érdekes. Uh -huh. Erről van egy zárójas megjegyzésem. Na. Képzeld el, gazdag ember lettem. Jaj, de jó, veszünk sarokházat. Ott még nem járunk, egy előre egy sarok plakát helyett sem. De eszembe jutott, hogy nem is küldtek egy levelet a, a tipmix-től, hogy nekem a szerencséjáti kertén azonnal friss az adataimat, Miről ugye elcsodálkoztam, mert én nem nagyon jártam felé egy ideje, konkrétan mm. az előző világbajnokság alatt utoljára. Viszont akkor valami típem az, vagy bejött, vagy így hagytam benne pénzt, és ott volt 1300 forint. Úgyhogy hát lefogadtam egyrészt a miniszterelnök úr csapatával szemben az egyik felét, a másik felét meg nem Gálfa Vence de valami hasonló hülyeségre. Ja, hogy konkrétan fotbalban és a, a felcsút ellenében fogadtál. Igen, Le, lefordítom igen, igen. akkor a sporthoz, még nálam is kevésbé értük számára, pedig azért valószínűleg kevesen vannak. Igen, és az igazság, hogy felcsútot el is verték, Úgyhogy a, gondoltam, hogy gyorsan megoldom ezt a 1300 forint problémáját, ehelyett nyertem mind a kettő fogadásban, úgyhogy most, lefogad, most fogadtam másik kettő, nem tudom milyen városra. Focihoz egyáltalán nem értek a sporthoz sem úgy általában véve, de hogyha ezt simán csak így be kell kattingatni, és időnként szól, hogy nyertél, akkor ez egy remek játék. Nekem valami halványan úgy dereng, hogy mostanában a felcsút éppen a kieséssel kacérkodik a bajnokságában, a Gáva Vents nem rendelkezem információkkal. És figyelj csak, akkor jó sokat nyertél? Tehát nem hát, péld... de, hogy is mondjam, megháromszor a vagyonomat, egyelőre úgy állunk. Oh, Ez már jobb, amit el lehet mondani, mondjuk a, a nem tudom én, egy dolláromról. De mond csak, és a, a Tipmixen lehet fogadni az országgyűlési választások végeredményére? Azt hogy csak mondjam, sportra nem. lehet fogadni. Ilyet a brit fogadó irodák szoktak uh, hagyni Igen. csak, hogy választásra, oszkár díjra, ki hal meg hamarabbra, ott kb. mindenre. Uh, de egyetem nem tudom azt, hogy, hogy, hogy oda hogyan kell pénzt küldene, meg ilyesmi. Uh -huh. Azt tudom, hogy amíg, amíg kultúrális rohadt ez idő voltam, addig szoktam volt nézni azt, hogy, hogy milyenek az ott mondjuk az, az irodalmi Nobel díjra. Mert hát az milyen vicces dolog, hogy irodalmi Nobel díjra sport fogadjon az ember.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 akkor azért annak tényleg érdemes tudatában lenni, hogy ez az ötszázalék, ez, ez azért mondjuk jóval kevesebb, mint valóban az állattartás, vagy akár a, az ilyen hm, agrikultúra, vagy akár a tankereknek a, a kibocsátása, vagy az autókész. Szóval, hogy sok minden más van, ami nagyobb baj, mint az utazás. Ez így van, de azért, hogyha azt a...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 elhagyná, vagy mérsékelni a hús, húsfogyasztását, akkor cserébe bátran ehetne papaját és, és szabolcsi almát Indiában. Igen, ugyanakkor itt eljutunk ö, oda, hogy, ö, hogy infrastruktúrában kell gondolkodni. A turizmus is azt tett egyébként lehetővé, hogy lehet infrastruktúra. Tehát, hát, hogy szálloda vagy ispotája, ahol megszállsz, út, amin oda mész, Repülőtér hol leszáll a repülő, az a híres amerikai fánkos hely, ami ott van a repülő repülőtéren, ahol végre eszel valamit, miután leszálltál a fapadosról, ahol nem adtak neked enni, és itt tovább. Hát meg az egységes európai roaming tarifa, ugye, meg a fapados üzleti modell, ezek is persze. Igen, tehát egy, tök sok infra kell, és, és mondjuk a az egyél hazait, az egy egyszerű üzenet, azt, azt könnyű felírni egy Mindig azt szoktam példának hozni, hogy egyszer volt egy slatwork tüntetés, aminek a céljaival teljesen egyetértek. Ugyanakkor itt volt, hát szerintem iróniából, mert ezt komolyból senki nem írja le, a, a tökéletes antitranszparens, amin az volt kb. a felirat, hogy ratifikálják az insztambuli konvenciót. <laughs> És azt mondtad, hogy slatwork slatwork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 jó üzenet, de valójában nem ezzel teszel sokat a környezetét, hogy, hanem hogyha vega leszel. Ám bátor, nagyon izgalmasod lenne az itt Tehát, kedves hallgatók, ha valaki ne az őrségben jár, és van érkezése foglalni ö, asztalt a pajtába, lehet, hogy ezt már reklámosztam minden körülmények között tegye meg, egyrészt zseniális emberek, nagyon jó ö, kaja van, ö, klasszikus Klaszikus fajndajnél mindenféle dolgot hoznak kis azokban, és a végén se érzed azt, hogy jó van, de azért most veszek egy sülcsászárt a CBA-ban. És amikor egyszer is interjúztam a szakácsol és a kreatív elmével mögötte, és megkérdeztem, és így télen most mit lehet csinálni, turizmus nincsen, covid is van ráadásul, akármi és akkor mondta, hogy most van az gyűjtésnek a szezonja. Zuzmó gyűjtés. Ami, mint kiderült, a őrségi konyhának egy fontos főszeretőd lenni, ha nem tudom melyik fajta az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 tényleg egy olyan gondolati jártunk végig, amit így nagyon tudok élni. Ö, arra az álláspontra, amit én úgy kb. magamének tudok vallani, hogy, hogy azt nem tartom valid utazási célnak, hogy menjünk el, nézzük meg a Monalizát. Uh -huh. Mert ö, megnézem nagy felbontásban, még VR nélkül is a monitoron, ö, alapvetően egy kis formátú kép, amielőtt nagyon sok ember áll és szelfizik a, a kedvéért. Így van. Mint ilyen érdektelen.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 És ezt lehet, hogy az ember nem tudom, Pécsen fogja megcsinálni a főtéren, egy cukorrezzában, vagy kecskeméten vagy otthon a kanapén, szerencsés ember, ugyanakkor tényleg tágíthatja a horizontot, ha ezt nem ott csinálja, amit amúgy is ismer. Még egy olyan érzésem is van, hogy a, mondjuk a Szentpéter bazilikában sétálni azt egy VR meg applikációban szerintem még jobb is talán, mint, mint élőben. Viszont például a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 vagyok, csak valahogy azt gondolom, hogy, a, hogy most ugye friss az élmény, hogy azzal készültem, romában pontosabban azt mondtam mindenki, hogy de hát majd azért a kolosszeum élőben azért mégiscsak hatalmas, és ilyen letaglózó a, a grandióz, grandiózussága, vagy a, ott a Szentpéter előtt a tér, vagy szóval, hogy ezek olyan nagyok, és olyan, olyan lenyűgözően nagyok, és Engem egyáltalán nem nyuggözött le a nagyságuk, és nem éreztem. Szóval nem, tehát ez, ez egyszerűen nem, nem volt bent ez a, ez a rétege a sztorinak. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a niagara lennék, mint ahogy nem voltam még, az meg biztos hogy, biztos, hogy ott helyben megérintene. Vagy egyébként eszembe jut az a, az a vonat megálló, amiről itt a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 Magnóra mondani, hogy nem néznek oda, de így fű alatt, tehát kb. kikísérés közben, vagy a kávécsésze elmosogatása közben azt mondták, hogy ha a falusiak a megfelelő időben jönnek és elszállítják azt a tornyot, akkor pont nem lesz itt senki. ellemmel a birtokában a falusiak már fel tudták hívni a telekomot, hogy ide kéne még egy darab bázisállomást, akkor lesz térjelő mindegyik utcában. Aha. Gyönyörű történet.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 Tudjuk, hogy van ilyen a, nem tudom, trans Express mozdonyának az orrán, meg tudom én kandalót is lehet 12 órán nézni. de speciális ilyen túrázós videót ő legalábbis nem talált korábban a youtube on Csak hogy csinált pár ilyen, ilyen túra videót. Elég jó tulajdonképpen, bár hát én semmi ilyesmit nem nézek meg, mert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 mindkét két egy-egy lencsét tartalmazó 360-as kamerára. Jaj, ezt tudom melyik, szexi vas. Annál is inkább, mert hogy, mert hogy ugye lehet vele olyan 360-as felvételeket csinálni, és van is, néztem ilyeneket a Youtube-ban, hogy valaki a feje felé tartja egy selfie boton ezt a kamerát, és mondjuk sétál egy erdőben. És te nézegetesz, tehát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 mi nem hardvert veszünk belőle, hanem egyszerűen csak kinyilvánításnak tekintjük, és elsörözzük, vagy én veszek belőle mindjárt Winchester-t például. Igen, embertől a Patreon, hogy a patrón megy a Selfie, akkor előtte meg majd. Semmi akadálya. Nézd, ha már támogatóknak küldjük, akkor már, már legyen valami na. Az igaz. Valami extra, és nyilván mindenki láthatja mindent, amit kiraktunk eddig oda, azt hiszem. Lehet, hogy ez lesz az első exkluzív tartalom a Patron csatornánkon. Egy-egy szelfi. Igen, ez. Tehát ha, emiatt például már is megérdemeljük a leiratkozást. Hát remélem, hogy ezzel nem tántorintunk el senkit. De ha bejön, akkor utána később lesz Ferenc bikiniben a horvát tengerparton meghasonlók. Azt várhatjátok. A, most akkor mindjárt tessék elmenni vasárnap szavazni. Jó, Léci de tudjam meg, hogy valaki nem volt. Igen, úgyis minden fog havazni, menj szavazni. És egy hét múlva öngyilkos hangulatban, vagy örömmámorban, függően az eredménytől találkozunk újra. Vagy egyik sem. Azt nem tudom elképzelni. Testvéreim, de hogy nem polgárok vagyunk, vassza meg. Ne, akkor se. Én nem vagyok polgár. Én egy hisztérikus proletár vagyok, azt szem. Akkor meg kifekszel a tetőre Dragunonval és lövöldözöl. Jó. Megfontolom. Meglátjuk a jövő héten. Sziasztok! Oké, és sziasztok!